Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Det er jo ikke længere kun computer og smartphones, som er på internettet, som er online, mm -hmm. Det er alt muligt, ikke? Jo. Vores biler... Højtaleren derhjemme i stuen og det er elperen over spisebordet. spise køleskabet. køleskabet. Vi nævner altså mindst. køleskabet. Ja. Yes. det er det der kaldes internet of things. Altså vi putter alle ting på internettet, men når det så hører til hjemme i vores hjem, så hedder det smart home eller måske det intelligente hjem på dansk. Og det er det programmet handler om i dag. Når vi putter tingene online, så betyder det, at vi kan styre dem for eksempel med vores vidunderlige stemmer. Ja, vi gider jo ikke på et keyboard i mandskornet. <laughs> <Så vi skal> Nej, <laughs> det kan jo ikke. Og... <laughs> det kan ikke betale sig. Nej. så det er stemmerne. Eller det er måske en app på vores smartphone, eller måske så er det endda en automatisering, sådan så at patienterne går ned, når solen står på en bestemt måde, eller at lyset tænder og blinker rødt, hvis aktiekurserne er helt uh, fuldstændig røde <laughs> i dit <aktieportfolie>, med. <laughs> og øh, det her med at have smart home produkter og bruge smart home produkter, det er faktisk noget, vi er rigtig glade for herhjemme i Danmark. Således siger Danmarks Statistik, at i 2019, der var det 23 procent af os danskere, som har betjent et Smart Home-produkt inden for de seneste tre måneder. Og det er mm. faktisk Europarekord. Ja, yeah. mm. så, så I Norge og Sverige er det 19%, i Storbritannien 16%, og i Frankrig 9%. Nå, der gider de det, det altså ikke. Og målet med det her intelligente hjem, målet med det her Smart Home, det er selvfølgelig at lave en bedre, mere gnidningsfri, øh, gnidningsløs måske endda hverdag, og en smartere hverdag ved hjælp af teknologien. Og det kan vi selvfølgelig kun støtte op om. Det, vi skal i programmet i dag, det er, at vi skal tænke os frem til det ultimative intelligente hjem. Hvad er det? Så vi skal finde frem til essensen i det, og det skal vi sammen med David, der er gået all in på Smart Home. Men det er ikke det eneste, vi skal, fordi der er selvfølgelig huller i osten. Og det er ikke mindst sikkerheden. Ja. Det er ofte et problem. Jo flere ting, vi forbinder på nettet jo flere ting kan hækkes. Ja, de har jo faktisk været brugt til, det her man set øh, flere gange, at de, de her øh, enheder, som er øh, jo er forbundet til nettet og har en computer, de bliver brugt til det, der, kald, der kaldes uh, DDoS, altså Distributed Denial of Service Attacks, hvilket kort sagt betyder, at man bare får en hel masse enheder til at forbinde til den samme hjemmeside på samme tid, for eksempel. Og så bruger man altså øh, alle øh, de internetforbundne børneradioer til at angribe en eller anden øh, government-website, end øh, jeg ved ikke, hvad det for en styrelse, man nu skulle have noget på. Og så er det, at der er så mange enheder, det betyder, at der er mange udviklere, der står for det her, og det er altså bare noget, der er svært altså at få sikkerheden på plads. Specielt hvis man ikke lige går op i det, og det skal være lidt billigt at udvikle de her ting og sådan noget, så øhm, ja. Vi vil gerne undgå at betale alt for meget for vores service selvfølgelig. Ja. Så der er der sikkerheden, og så er der også det, der hedder privacy, altså vores private data. Hvor er de? Hvem har adgang til dem? Mm. Det kan nogle gange være enormt svært at gennemskue, det kan det faktisk ret hurtigt blive, og... Ofte så producenterne af de her Smart Home dem så af de her tech-giganter, som vi altid er sådan lidt varsomme omkring altså Google og Amazon. Det er nogle af dem, der udbyder Smart Home-produkterne. Derfor, der har jeg til i dag forsøgt at lave et system, som slår to fluer med et smæk, og får styr på både sikkerheden og privacy. Mm. Og vi skal høre om, hvordan det er gået lige om lidt. Men uh, inden vi når til Smart Home-temaet, så skal vi lige følge op på sidste uges program. Man kan jo skrive til os på kortslød.dk Hashtaget på Twitter, så fanger vi det. Hvis man har spørgsmål, kommentarer, risros, vi vil rigtig gerne høre fra jer. Mm -hmm. Æ, og en af dem, der har skrevet til os, Esben. Ja, det er Anders Møller og øh, han har skrevet en mail, og han skriver, at han er en okay tech person, altså en, der har styr på teknologien, men han har ikke fundet en password manager. Mm. Og så var det i sidste program, der nævnte du, at du bruger den her password manager, altså et system, hvor man har et masterkodeord, som mm. man bruger til at logge ind, og når man så er logget ind, så har man alle ens kodeord inde i det her program. Og øhm, du nævner, at det, du bruger, det er det, der hedder one password Det er også det, jeg bruger, kan jeg mm. sige. Men Anders, han skriver, at det er lidt imod, hvad vi plejer at høre, det her med, at vi samler alle vores adgangskoder et sted, og det øhm, kan man jo Godt følger mig sådan set, ikke? Altså, det, er jo, jo. Øh, det er jo virkelig problematisk, hvis der er nogen, der slipper ind i vores password manager. <laughs> jo, altså det er da rigtigt, at øh, i fald, at nogen så får tilgang til det ene kodeord, så har de jo så adgang til alt, hvad de kan komme ind i. Øhm, men, øh, men i virkeligheden er det sikre, fordi øh, med One Password, der bliver dataene gemt hos dig. Så det vil sige, de er fuldt krypteret, og de kan kun låses op igen, hvis man kender dit masterpassword. Mm. Og det ligger på din computer. Øh, og det er i dit hoved selvfølgelig, øhm, og, og, og alle dine passwords efter er så forskellige, som du selv lige nævnte. Så det vil sige, at Facebook-server er jo under konstant angreb. Øh, det er simpelthen bare æh, the nature of things, det er mm. sådan, ting er. Og hvis nogen så nogensinde kommer der ind finder dit password, hvis du så har det, hvis du har brugt det til, til Twitter og til din netbank osv., så kan de jo lige pludselig komme ind alle mulige andre steder. Og øh, din personlige computer, hvor din, alle dine passwords ligger på, den er nok ikke under angreb. Altså sådan stort set, øh, ingen af os øh, lever et liv, hvor vi er sådan under direkte angreb mm -hmm. på den måde. Det er vi ikke interessante nok til. Nej, lov. Så, øh, så, så det er faktisk sikre. Og, og begrænser du, hvis, hvis du bruger de her nye passwords... One password eller de andre, det kan også være Apples indbyggede keychain, den bliver du sikkert tilbudt at bruge, hver gang du bruger din iPhone eller Mac-computer, så forestår den et langt og kompliceret password. Men det er så sikkert ligegyldigt, for du behøver ikke at huske det. Det gør din password, man for dig. Og, og gør du det her, jamen når så en øh, webservice, som du bruger, bliver øh, hacket af undsignede hacker, jamen så er skaden sådan set begrænset til kun den webservice. Mm -hmm. altså, så er det kun der, du skal indre kodeord, og det, det spreder sig ikke som, en, som et sæbebrænd, som det ellers ville gøre, hvis du bruger det samme til din e-mail og til det andet og det tredje og det fjerde. Ja, så det, så det første argument for, hvorfor man på trods af, at man har samlet alle sine kodeord et sted, alligevel skal bruge sådan en, en password manager, det er, at ellers er det umuligt at holde styr på så mange forskellige kodord, som vi skal holde styr på i, ja. i, i, i dag. Og derfor så vælger man jo det samme igen og igen. Og når man, når man så bliver kompromitteret et sted, så er man kompromitteret alle steder. Lige præcis. Han spørger også efter anbefalinger og der er jo nogle, måske nogle overvejelser, jeg ved ikke, om vi kan komme med konkrete anbefalinger. Vi har selvfølgelig valgt vores ud fra, hvad vi mener er, er et godt program. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg finder en tryghed i ikke at bruge Apples indbyggede password manager, altså den her, der hedder Keychain. Og det er simpelthen fordi, at så har jeg det adskilt. Så hvis jeg nu mistede adgangen til min, min Apple-konto, så mister jeg ikke samtidig adgangen til alle mine kodeord. Jeg har min kode et sted, hvor jeg, som jeg kun bruger til min kode. Så på den måde kan man ligesom sige. Ja, det er i hvert fald min filosofi, mm -hmm. at i stedet for at samle øh, de her forskellige services, så vælger jeg en service, der kun har med kode at gøre. Og så, øh, så, så, bruger jeg, så bruger jeg det sådan. Så det er jo mere sådan en overordnet anbefaling måske. Ja, der er i hvert fald ikke noget teknisk at sætte på sikkerheden på Apple's øh, indbygget. Så hvis man har lyst til at bruge den, og kun har en, en Mac og en iPhone, så er det sådan set fint. Problemet er jo, hvis du. Øh, også har en øh, Windows-PC, og så skal dele det med den, så mm. er det jo ligesom begrænset, at Apple ikke laver nogle ting til den. Æh, så der kan man bruge en, en adskilt en. Noget andet at kigge på, det er måske, hvilket renommere har den her virksomhed, som laver den her ting. Er det bare en eller anden gratis ting, som måske kommer sammen med, og så er det reklamebaseret? Så skal man måske, det kan bruges til nogle ting, men til sådan noget som kodeord, der er det nok ikke så smart. Mm. Så skal man nok vælge en virksomhed, som har været nogle år øh, på banen, øh, har nogle år på banen, og, og ja, Ja, og måske har en, en, en track record, som, som viser, at de ikke i hvert fald er blevet hacket mange gange. Altså, der er jo nogle af de her øh, password managers, der er blevet øh, udsat for, for, øh, for hacks, ikke? Og, jo, jo. Jo. og på den måde i et eller andet omfang er kompromitteret. Jeg ved så ikke, om det går ud over brugerne, faktisk. Øhm, Anders spørger også, hvor er mine passwords? Og det er jo sådan lidt forskelligt afhængig af, hvilken, hvilken service man bruger. I den model, som, som jeg har, der ligger de øh, i iCloud, som du siger, som en krypteret fil. Og det betyder, at de er lokalt på min telefon og på min, på min computer. Og de er så også synkroniseret gennem skyen, kan man ligesom sige. Øh, men, men afhængig af, hvilken service man bruger, så er der forskellige muligheder for, for, hvor, hvor de rent, for, hvor de fysisk befinder sig. Og der er jo selvfølgelig det her med, hvis man, hvis man vil synkronisere dem så bliver man nødt til på en eller anden måde at få, dem, yeah. at få dem opdateret, og få dem til at ramme skyen på et eller andet tidspunkt. Og det er jo selvfølgelig altid lidt, øh, det er altid lidt spændende, men så længe de er end-to-end krypteret, så, øh, så, så må man jo være nogenlunde sikker, tænker jeg. Så er der også det her med, hvad hvis man er uden internet, eller hvis man skal bruge et password i plaintext, som det hedder. Og det, det, der har man jo fordelen i hvert fald ved den her model, at det ligger på, på computeren, så man kan godt kopiere det i, i ren tekst, som, øh, som han skriver, ikke? Jo, altså, øh, det kan måske godt lyde besværligt, at man skal til at gå igennem et program, hver eneste gang, man skal logge ind til noget. Vi har allerede retfærdiggjort, hvorfor det er sikker at øh, vælge den her model, men faktisk så har de her, i hvert fald One Password, og jeg ved, det har de alle de andre også, integrationer til din browser på, øh, på din computer, og også til din, på din telefon, så... I stedet for at skulle logge ind og huske et password, så trykker du på et par knapper og logger ind med dit fingeraftryk, eller hvad du nu øh, har af metode til at logge ind på, mm. øh, og så udfylder den kode for dig. Så du behøver slet ikke nogensinde at læse det her lange password. Samtidig er der sådan noget, hvor du skal logge ind på dit fjernsyn, så skal man godt nok sidde der og taste i 100 år. På, på ja, så det men det skal du heldigvis kun én gang, ikke? og så er, det, så er det over med det. Så det, det kan faktisk ende med at være øh, endnu mere øh, nemt, end det er at huske de koder i hovedet, og teste det hver gang. Ja. Der er også det, der hedder to-faktor-authentication, som betyder, at du skal bruge to faktorer for at logge ind. Der er, ligesom noget, du, øh, der er tre kategorier. Noget, du øh, ved, noget, du har, og noget, du er. Og når du ved, det er så dit kodeord, som du plejer at teste. Men så bliver du også spurgt om den her kode fra en app, eller øh, du skal bruge dit fingeraftryk, eller noget lignende. Øh, øh, one password i hvert fald, det har de andre, nogle af de andre sikkert også, har integration med, øh, med to-factor authentication, som betyder, mm. at du øh, øh, at den automatisk kopierer den her sikkerhedskode. Så i det tilfælde er det jo så faktisk øh, endnu mere smarter at være mere sikker, øh, når du logger ind der, fordi så bliver, sætter den automatisk koden ind også til det der sikkerhedskode, og så siger det bing, bang, bang, og så er du logget ind. Mm. Øh, så der kan man sige, der vinder du både at det er sikrere og smartere. Og så skal man så jo også til sin, øh, til sin øh, password manager, kan man jo også have to faktor, og der må man så selvfølgelig ikke bruge øh, den indbyggede to faktor Lå, uh, authentication nej, nej, til det. Jeg bruger et, <laughs> et program, der hedder Authy, som, som, som jeg synes er rigtig godt, og som findes både til computeren og til, øh, til smartphones til at lave de her, øh, de her uh, to faktor authentication koder, som jeg så kan kan taste ind. Endelig spørger Anders også om, hvad med ting, han selv kan hoste. Altså, der findes jo også løsninger, som man øh, har på en lille computer øh, derhjemme, eller en stor computer, for den anden skyld, men som man i hvert fald har derhjemme, og som man selv installerer og vedligeholder osv. Det er ikke en løsning, jeg har gjort. Jeg har kigget på det, og det ser ikke helt simpelt ud ved at sige, men hvis du sidder derude og lytter med, og har anbefalinger til, hvordan man skal, eller om man skal eller ikke skal, så skriv endelig til os på kortsluttet eller skriv på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og hvis du vil finde links til alle de apps og alt det andet, vi taler om her i programmet, så foregår det på kortsluttet.dk. Du lytter til bx program Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med møder Michael Malmberg, og gør det selvmand Esben Hardenberg. Men æh, Esben, vi skal tilbage til dagens tema, som er det smarte hjem, det smarte hjem og, mm. og, og som vi også nogle gange kalder det intelligente hjem eller smart home, og det kommer vi nok til at veksle sådan sådan lidt med. Lidt senere på programmet, der skal vi høre om det er sådan ultimative smarte hjem, som vi kan forestille os. Mm. Men inden da der skal vi lige tage fat i noget af det lidt mere alvorlige nemlig øh, sikkerheden og inden vi tager fat på sikkerheden, så skal vi måske lige så snakke lidt mere generelt om, hvad er øh, det her smarte hjem? Og der er nogle eksempler, jeg har taget med. For eksempel så var der en øh, artikel i sidste uge på DR's hjemmeside, som handlede om Nils Bæk, som er 40 år direktør i sit eget IT-firma, der har fået lavet et hus uden afbrydere i. Ja. Det var lidt fascinerende, altså uden, uden kontakter, så man kan tænde og slukke sluk Og det er jo så fordi, at alt bliver styret med stemmen, eller automatisk, eller med en app, eller måske en transportabel kontakt, hvis det endelig skal være. Ja, ikke? Ja. Jeg kan huske, at jeg engang læste en artikel om Bill Gates' hjem, jeg yeah. havde sådan noget med, at når man kom ind i et rum, så spillede det dit favoritmusik sted. Og, sådan og det, var, det var så måske 10-15 år siden, og det var meget imponerende. Ja, og nu er det så det, der ligesom er, er hvad hedder, så noget drøbet ned til os almindelige dødelige, ikke? Nu kan vi alle leve. Nu kan vi alle leve som Bill Gates. Det var når ja. vi kommer ind i det lokale. <laughs> som Bill Gates gjorde for ja. 10-15 år siden. Ja. Så, så det er et eksempel, det er det her med at, at ligesom kunne kunne smartificere hele sit, mm. øh, hele sit hus på den her måde. Der var en anden lidt sjov dim, som jeg synes illustrerer meget godt, hvad, hvad sådan noget kan være. Det er den, der hedder SwitchBot. Har du hørt om den? Nej. Det er en lille, øh, en lille firkantet fætter, man kan sætte lige ved sin stikkontakt. og Den kan man så aktivere med sin smartphone. Og det betyder, at hvis man har et ikke smart hjem, Aha. så kan man sætte den og, lige ved sin stikkontakt, og så kommer der sådan en lille finger ud og trykker på stikkontakten, mm. <laughs> sådan så man kan, kan, kan tage sit usmarte hjem og gøre, det, og gøre det smart ved hjem med den her SwitchBot. Så det er også et meget godt eksempel på mulighederne i det, eller hvad man skal sige. Ja, ja. Der er jo så også øh, nogle mere eller mindre problematiske ting. Der er blandt andet for nylig lanceret af Amazon det, der hedder Alexa for Residential, og Alexa er Amazons øh, smarte assistent. Og den bor inde i forskellige intelligente smart-home-højtalere og øh, små billedrammer og den slags. Og den her udgave, Alexa for Residential, det er så en, en udgave, som er beregnet til øh, udlejere. Og de her udlejere, de kan så stille dem i alle de lejligheder, de lejer ud. Alle dem, der bor der, de kan bruge den til f.eks. at sige, Alexa, betal min husleje, eller der er nogle andre øh, ting, de kan gøre, og... Problematikken er jo så, hvad er udlejeren i stand til at gøre? For der er jo selvfølgelig mikrofoner og alverdens sensorer indbygget i, i de her højtalere. Og det er potentielt problematiske, der er så, at udlejeren jo kan måske lytte med. Der findes en, der findes en funktion, som hedder drop-in. Og drop-in betyder, at hvis du først har godkendt en til at kunne tilgå dine smart home dimmer, så kan vedkommende bare gøre det. Altså droppe ind simpelthen lige kigge forbi i din billedramme eller din intelligente højtalere og høre, hvad der foregår i, i huset. Det kan jo være hyggeligt nok, hvis det er bedstemor eller sådan noget. Måske, hvis man synes, det er slags Men det er nok ikke så hyggeligt, hvis det er din udlejer. Mm -hmm. Og det er jo sådan der, det begynder at blive sådan lidt sketchy. Og det har jo at gøre med vores private data og vores privatliv. Der er også en endnu mere sådan problematisk ting omkring det her, eller endnu en problematisk ting, som handler om forretningsmodellerne. Og nu skal vi ud i det lidt spekulativt, men jeg sad for nylig og læste en novelle af den forfatter, der hedder Cory Doctorow, som er en kanadisk science-fiction-forfatter. Den hedder Unauthorized Bread, og det, den blandt andet handler om, det er, at i en, i en forestillet fremtid, hvor vi har de her intelligente dæmser i, i vores hjem, der kan de være bundet op på en forretningsmodel, som gør, at de ikke vil, vil bruge hvad som helst. Så her er eksempelet en brødrister, mm. som kun vil riste en bestemt type brød, Ja. Og det, der jo så sker, når firmaet bag brødresteren ikke kan få tingene til at løbe rundt længere, jamen det er, at øh, brødresteren holder op med at virke, så kan man ikke købe brødet længere, og den kan ikke mm. forbinde til en cloud-service, og så, er man ligesom, så står man der med en, med en død brødrester i hånden. Ja, ja. Altså, det er jo ligesom, din telefon, den vil jo heller ikke lade op med alle mulige oplader. Den skal have en iPhone-oplader, og den vil også kunne handle i App Store, som jo også er specifik til den. Mm -hmm. Så det er jo ikke sådan helt hvad vi allerede lever. Det er ikke fuldstændig skævt. Men, men det er altså ligesom en, en, en intro til, hvad er, det, vi, hvad er det, vi mener, når vi snakker om smart home, og hvad er nogle af problematikkerne? Lige nu der skal vi fokusere på to sådan helt konkrete problematikker. Vi skal nemlig fokusere på, hvordan gør vi vores smarte hjem så sikkert som muligt, og vi skal også snakke om, hvordan gemmer vi vores personlige data så godt som muligt. Og det skal vi snakke med Jens Møger Pedersen om. Du er lektor i cybersikkerhed på Aalborg Universitet. Velkommen til Kortslutning. Tak. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig om, hvor intelligent er dit eget hjem? Er du en, en smart home aficionado? Nej, det er jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg er snudset til de der teknologier nu og jeg er også sådan lidt skeptisk både for sikkerhed og for privatliv i de løsninger, man kan få i dag. Godt, så er du den perfekte til at evaluere <laughs> mit system. <laughs> <laughs> Æ, er det ellers noget, du sådan... Altså når du hører om det her med at skifte lyssætning. og øh, øh, køleskabet, der ved, hvad der er inde i osv., er, er det, er, har det lukket dig? Altså bliver du holdt, føler du, der, at du holder dig tilbage, eller er det simpelthen bare, fordi du ikke lige har haft behovet stort nok endnu? Nej, men altså, det handler jo altid om, at man skal se, om den, øh, den gevinst, man får med den næste mål på risikoen, der synes jeg måske ikke er gevinsten på de der ting. Altså, det er meget cool, og det er meget sjovt, ja. men hvor meget komfort, jeg vinder ved det, det, det, det, det er ikke lov, vi står om endnu. Nej, Jamen, det går nok. Hmm. Det er nok. Så det og, og det er jo præcis det, som er sådan en, en personlig ting, fordi øh, for nogen, og for rigtig mange stadigvæk, nu hørte vi tallene før, at det er 23 procent af danskere, der har betjent et smart home produkt inden for de seneste tre måneder, Ifølge ja. Danmarks Statistik 2019. Øh, for, for nogen er det mere eller mindre ligegyldigt, og for andre er det en sådan, farve af ny verden, der, der <laughs> åbner sig. Ikke? Og sådan har jeg det selvfølgelig lidt. Øh, nu snakker vi før om det her Alexa for Residential, altså hvor ens udlejere, har, har placeret noget i en smart home dims. Er, er det en, en, en ting, du vil være sådan meget skeptisk over, eller tænker du, at det er bare name of the game? Nu kan jeg godt se, at jeg får rollen som skeptiker i dag. <laughs> men jeg kan godt se, der er nogle muligheder i det, men jeg synes, at det hele taget er det her med smart assistenter. Jeg synes, at hvis man har et tastatur og et keyboard, så kan man trods alt styre, hvornår man kommunikerer med sine enheder. Men når man har de her smarte assistenter, der lytter med hele tiden, så de altid er klar, når man siger, hey Siri, eller her Alexa, eller hvad man nu siger, så lytter de jo med hele tiden. Og kan jeg være sikker på, at de her data ikke bliver brugt til noget forkert? Det har, jeg det, det, har jeg det lidt hårdt med. Mm -hmm. Og altså, det er jo sjovt, fordi man kan lidt splitte sikkerheden i, i to dele. Ikke? Der, der er det, som faktisk er meningen jo, som er det, du taler om her, med at nogle data bliver sendt, men de bliver så sendt til Amazon eller Google, eller hvem det nu er, man har købt sin dims hos. Øh, og, og det er jo bare meningen. Det er jo altså, det er sådan, det hele tiden har været, har, har været meningen. Og så er der øh, den anden del, som er, er nogen, der øh, uden at få lov til at øh, cracker dem åbent og får adgang, uden at de er blevet inviteret indenfor. Altså, der er æh. virkelig virkeligheden en privacy-del i det, som man kan sige at det der, hvordan er, der hvordan er det meningen, det skal bruges, ja. og hvad er det, man giver tilladelse til. Og så er der sikkerhedsdelen i det, der hedder, hvordan kan de kompromitteres. Ja. Mm. Så er andre få adgang til noget, de ikke burde have adgang til. Øhm og hvad, hvad vil du egentlig sige? Altså, hvor sikkert er det? Hvor, hvor sikkert er det sådan generelt set, de her dimser, de er? For de er uindbudte øh, gæster. Jamen, jeg tror, problemet er, at sikkerheden afhænger rigtig meget af, hvem det er, der producerer det. Om det er noget, der bliver vedligeholdt, om det er noget, der bliver patchet, hvordan det bliver opdateret, hvordan det bliver brugt. Så der er rigtig mange ubekendte i det. Og, og for den almindelige forbruger, så er det jo helt umuligt at gennemskue. Når man står ned i Elgiganten og kører et produkt, er det her sikkert, eller er det ikke sikkert? Mm. Er der noget, man skal kigge efter? Jamen, det, det vil jeg også sige, det er, men jeg ved også godt, at det er lettere sagt end gjort, fordi hvad er det, som man skal kigge efter? Yeah. Og der er næsten ikke andet at gå efter, end at google rundt og se, hvad er, hvad er tidligere historier om de forskellige enheder. Jeg vil måske også gå efter noget, der er open source, fordi så er der i hvert fald flere, der har været inde og se koden igennem. Ja, så hvis der var et sikkerhedshul, så havde nogen fundet det, og så var der en historie om, at det var der. Så var der måske nogen, der havde fundet det. Ja, ja det kan man øh, sige, ja. Og jeg vil også kigge på, hvad, hvad er de her producenters historier? Er det nogen, der har eksisteret længe? Er det nogen, man tror også vil være der om fem år? Så er det nogen, der har traditionen for at sende opdateringer på enhederne? Kan man overhovedet opdatere sine smarte enheder, eller får de bare lov til at stå for evigt, som de, som de engang blev født? Mm -hmm. Jeg har jo ingen tvivl om, at, at Google og Amazon, som vi har nævnt før, at Facebook har jo også dem, som man køber hjemme, og Apple har telefonerne osv., at for dem er det jo øh, helt vildt vigtigt, at de er sikre. Fordi at sådan en historie kan jo øh, skyde hele øh, hvad skal man sige, produktlinjen i, i sænk. Øh, så dem. Vil jeg da sige, dem kan man sådan nogenlunde stole på, ikke? Jo, der har man, der har man måske så dilemmaet, at dem, som, dem, som man tænker, er de største spillere, er vel også dem, hvor jeg vil have det sværest med, hvordan de bruger mine data. Ja. <laughs> så der, den her, ja. vi havde før med, at der er noget, der hedder øh, privatliv og privacy, og noget, der hedder sikkerhed på den anden side af Hages, det hackes at det møder lidt hinanden der. Ja, mm. så det er så alt det, der faktisk er meningen hvor Google så modtager alle dine data, og måske alt hvad du siger i dit hjem, fordi som du selv siger, hvis den skal kunne lytte efter, når du siger hej Google, så er den jo nødt til at lytte hele tiden. Præcis. Okay, og det er jo så der, hvor jeg synes og tror og håber, at jeg har fundet en, <laughs> en model, som kan fungere, fordi øh, til projektet i dag, der har jeg lavet øh, skabelonen, eller man skal sige, til sådan en både sikker løsning og samtidig en løsning, som værner om mine personlige private data. Ja. Og nu vil jeg fortælle om, hvordan jeg har gjort. Jeg har i mit hus en række af sådan nogle, det er IKEA's smart home, det hedder trådfri, tror jeg. Men det er deres serie af, af produkter til smart hjem. Jeg har nogle elpærer, og jeg har en stikkontakt, som så kan tænde og slukke hele tiden. Og de har været koblet op på min øh, smartphone, at det vil så sige Apples HomeKit, og dermed igennem Apples system. Men det, jeg har fundet frem til, det er, at der findes en ligesom en computer, et computersystem, man kan installere på sådan en Raspberry Pi. Det er en meget mm -hmm. lille computer. Der findes et system, man kan installere på den, som ligesom overtager kontrollen. Det hedder Home Assistant, og det er så det, jeg har, jeg har lagt mig fast på. Så det er jo den første udfordring, jeg prøver at, at sådan imødegå der. Og det er at sige, at i stedet for at bruge Apples system, så bruger jeg det her Home Assistant-system, som... Og det var faktisk rimelig smertefrit at få det sat op. Nu har jeg selvfølgelig også arbejdet en del med de her Raspberry Pi-computere, men det var sådan noget med at hente en fil og få lagt den over på et SD-kort, og så sætte det i, og så resten, det var sådan konfiguration, ikke? Altså oprette en bruger på det her system, som kører på den lille computer der, og så få tilføjet dine forskellige demser og så, altså det to Måske 20 minutter eller sådan noget, at få det sat op. Så det var rimelig, sådan, det var faktisk rimelig smooth, ikke? og det reagerede lynhurtigt. Altså det fungerede lige så godt, som, som, øh, som det ellers har gjort til daglig. Sådan en løsning her, der ligesom lægger sig imellem, kan man sige, ikke? Og, og er en, øh, en løsning, der holder øh, al, al kommunikationen i mit, i mit hjem, hvis jeg vælger det. Men der er så også udvidelser, skal jeg sige. Ikke? Men altså, pointen er ligesom, at mine data de forlader ikke mit hus, de bliver liggende på den her lille Raspberry Pi. Er det en måde at, at imødekomme den her øh, private dataudfordring, som vi, som vi står med, Jens Møb? Jeg synes faktisk, du har gjort det meget fornuftigt, fordi du har i virkeligheden gået, begge de der risici, vi har talt om. Dels i forhold til, hvordan bliver mine data brugt, fordi det, du bruger, det er open source, og fordi du sikrer, at alle dine data de bliver hjemme hos dig. Og, og igen også, fordi alle dine data bliver hjemme hos dig, og det ikke er forbundet på nettet. Så hvis det ikke er forbundet på nettet, og hvis det ikke kan tilgås fra nettet, og det er jeg lidt i tvivl om, som du beskriver det, om der måske er en eller anden måde at gøre det på alligevel, hvis man kommer ind på dit netværk. Ja. Men jeg vil næsten sige, at, at, at så, så er du ved at være derhen, hvor det er så sikkert, som det, som det nogenlunde kan blive. Der, der kan jo godt være nogle andre risici. Altså er der nogle af de enheder, der forbinder sig til det der netværk, som også kan komme på nettet, og så på den måde ligesom kan, kan blive en gateway ud, eller en gateway ind, så skal man være opmærksom på det. Mm -hmm. Og det er jo så det, der er finden, som som det er nu, sat op ud af boksen, som man siger. Så kan jeg ikke tilgå det. jeg kan ikke tænde lyset hjemme over, over spisbordet nu her, mens jeg står i studiet. Men jeg ville kunne konfigurere min... Det er jo så en, en port, der skal åbnes i min router, og så bliver det sådan lidt netværksagtigt. Og hvis jeg gør det, jamen, så kan jeg kommunikere frem og tilbage, og så vil jeg også kunne styre mit, mit uh, smarte hjem herfra. Men det, det, du siger, er, at det her, det, vil være, det er en bedre løsning, hvis man er bekymret for sine private data, end at end at forlade sig på øh, altså f.eks. Amazons løsninger eller, eller øh, Apples løsninger? Jamen det synes jeg helt klart, det virker til at være. Jeg synes måske udfordringen er, for man det konfigureret rigtigt. Ja. For, den, for den almindelige dansker, der skal sætte det her op derhjemme, så altså bliver det forbøvlet, får man det gjort, og får man det gjort rigtigt. Mm -hmm. Så er der den anden udfordring, som er det her med sikkerheden, og den har jeg jo lidt allerede taget hul på, kan man sige, ved at køre det her system i stedet for, fordi man er lidt bedre beskyttet, hvis man har det hele hjemme i sig selv. Men der er jo så også det, hvis der kommer angreb udefra, og tilgår et, øh, et kamera, eller hvad det nu ellers kan være, som er dårligt øh, beskyttet på, på mit netværk, så har jeg et, et problem, for så kan de hoppe derfra og videre over på mine harddisker og så, videre. Så, så er jeg fanden løs i laksegade, ikke? Jeg læste mig frem til, at man kan oprette et, et netværk, det der hedder et VLAN. Vil du ikke, vil du ikke prøve at forklare, hvad, hvad det er? Jamen, det, det er virkelig et virtuelt netværk, som er, som er adskilt fra resten af dit net. Og det vil sige, at det, der er på det, på det ene VLAN, kan ikke tale med det, der er på det andet VLAN. Og hvis du gør det rigtigt, så kan du få, få, ligesom få adskilt dine, dine smarte enheder, som ikke skal være på nettet, fra de andre enheder, du har, som så er på nettet. Men det, kræver, at det kan faktisk være en rigtig god løsning. Men det kræver igen, at du får gjort det rigtigt. Ja, og det var så... Øh, jeg, jeg havde virkelig de bedste intentioner om at få gjort det. til dig. <laughs> Nej, men, men det der skete, det var, at øh, jeg læste om det, og så tænkte jeg, det er jo det, jeg skal. Ja. Fordi som jeg har forstået, så, så betyder det, at... Øh, alle mine, mine smartphone dimser de kan ikke se resten, altså de kan ikke se mine vigtige, i gårsøjne øjne, i, i huset, altså min telefon eller min computer osv. Men computeren og telefonen kan godt se dem. Man kan ligesom få adgang til det, og det gør jo så, at jeg kan styre det, uden at skulle hoppe over på et andet trådløst netværk, for så er det, det bliver det virkelig bøvlet. Ikke? Hvis jeg skal tilslutte et specielt netværk for at tænde lyset inde på kontoret, så, så, så er det ikke så smart længere. Men min router understøttede det ikke, og jeg har jo sådan en udmærket, synes jeg, eller sådan lidt i den lidt højere ende af, af forbruger, øh, forbruger router øh, der står derhjemme og, og summer og sender wifi ud i, i hjemmet. Altså, er vi ude i noget her, som, som egentlig er forbeholdt øh, sådan, øh, hvad skal ikke det dig, eller hvad, hvad tænker du? Ej, det, det, det, jeg synes klart, du skal gå ud og investere i en bedre router, men det er jo altid dilemmaet her, ikke? Der, når man taler med folk om, hvad de synes, deres privatliv er værd, så synes de, det er mange penge værd, og når de så står i lufthavnen og kan få gratis wifi, <laughs> i stedet for at betale to euro for noget, der måske har et bedre privatliv, jamen så vælger man den gratis løsning, fordi... Øh, Gratis wifi, det er trods alt vigtigt end ens privatliv. <laughs> wow, okay, slask. H ved, ved du, ikke om din router derhjemme kan, kan lave VLAN? Det, øh, det kan den sikkert øh, ikke, det ved jeg ikke. Det er faktisk bare den, jeg har fra mine udbydere, det er sådan set fint nok. Okay. Øh, men jeg har heller ikke rigtig haft øh, behov for det nu. Men det er sjovt, som du siger det med VLAN, altså det er rigtigt, at man slår sådan en ring om nogen af dem, og så kan de ligesom ikke komme ud men du har stadig. stadigvæk... Du skal stadigvæk ind nu, for at få det til at virke. Der er jo altid den her vej ind næsten. Det fik mig til at tænke på... Øh, har I set den dokumentar, der hedder Zero Days? Der handler om øh, Stuxnet-virusen, de iranske øh, atomkraftværker og sådan noget. Den er helt forrygende. Ja. Men der er jo historien nu, at, at CIA planter USB-sticks i butikkerne rundt om de her atomkraftværker, så er der på et tidspunkt en, en, en ingeniør der køber sådan et, og sætter det i computeren inde i netværket. Så de her, netværker, eller de her atomkraftværker skulle jo være fuldstændig afgrænset fra omverdenen. Og så alligevel, så kommer den her virus ind. Ikke? Mm -hmm. Så det er mig om de her vlan netværk, at du kan lave sådan en krans omkring, men du skal jo alligevel have Put det ting der ind, for at du kan få det til at gøre et eller andet, som ikke bare er at være lukket øh, boble. Jo men jeg også det. det kommer lidt an på, hvem der er du er bange for at dig. Altså ja, ja, langt de fleste ja. angreb der sker mod den her type enheder, det er jo automatiserede angreb, hvor ja. der står nogle her og de finder kendte sårbarheder, eller de finder de får brugernavne og passwords, og mm. så bruger de det til at gå ind med. Det, det er et lidt andet arsenal, hvis du er op i måde nogen der <laughs> er <skal> målrettet <laughs> velinde, øh, i Espen og, og gøre ting øh, og som er klar til at, til at betale hvad det koster at komme ind. Ja. nu ved vi jo ikke hvad der er bag de der blå øjnehandler, hvor <laughs> man siger, hey, har, har pistolerne en den rigtig, rigtig mange LP'er, det <laughs> <at> skrue i. <laughs> ja, det er, og det er jo fuldstændig rigtigt, at, at, at langt de fleste af os lever et liv, hvor vi ikke er under direkte angreb, og så er det sådan noget automatiseret noget. Der kan man jo gøre en hel masse ting, som bare er nogle forholdsregler, man ligesom skal leve med, og så er man næsten totalt beskyttet for automatiseret angreb. Ja, jeg tror, jeg tror, at du har forsøgt herved for mig til at sige, at man er total beskyttet ah, eller ja, næsten ja. total beskyttet. nice try. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg, men, men gør det, det meget sværere. Altså, yeah, man, ja. man, man, man går op i den kategori, som ikke er de lavstegne frugter, ikke? Jo, men altså, hvis man køber en sauce med nogle systemer, som i øvrigt holder sig i en hjem og ikke forbinder ud på nettet, og så i øvrigt sørger for at også holde sine enheder opdateret og patchet, og så for at skifte brugernavn og password, så tror jeg faktisk, man er, så er man på vej et sted hen, hvor det er, sådan, er rimelig sikkert. Men jeg synes, problemet med den løsning, du beskriver, er i virkeligheden, at den er, den er, den er jo svær at gennemføre mm -hmm. for rigtig mange mennesker. Så jeg, jeg, jeg tænker, at skal, vi skal ligesom være lidt mere modne på den der teknologi, og vi skal lave nogle løsninger, hvor man med få klik kan, kan få sikret sit hjem. Og er det muligt? Altså, hvis vi skal prøve at kigge, kigge frem, som, som du siger, og som jeg også ser det, så er problemet, er, at det er mig, som forbrugeren og brugerne af de her produkter, der, der står med hele byrden i forhold til at beskytte det. Så kan man sige, de har garanteret gjort noget. Hvor meget de har gjort dem, der har produceret dem, det kan vi ikke rigtig være sikre på. Vi kan selvfølgelig prøve at læse os øh, frem til, øh, om, om det er en god, øh, en god producent eller en så osv. Men vi kan ikke rigtig vide så meget om det, medmindre vi har en masse viden. Og derfor så er løsningen at tilegne sig en masse viden? Hvad sidder og klikker rundt og finder ud af opdager? Når der er noget, der hedder VLAN. Når der er en forsker, der siger, at vi skal patche og ændre passwords osv. på, på dimserne. Altså, er der en løsning, så det bliver nemmere for os brugere? Jeg håber, der kommer en løsning. Jeg håber i virkeligheden, der kommer en løsning, der tager højde for både teknologi og brugere. Nogle løsninger, som både er teknisk sikre, som er påledelige og robuste, men som samtidig gør det let for brugeren at bruge dem. Så det kan være sådan et simpelt display, der viser, at du har så mange enheder. Så kan der være, hvis der er tre af dem, der er usikre, så viser den rød. Hvis der er en, der er usikre, så viser den gul, som, ligesom, som, som, som bruger bliver at hjulpet til at forstyrre på sin sikkerhed. Så sådan en lille smart home hjælper agtig type, der, der, der siger, hey, der er noget her, du lige skal, du lige skal kigge dig for. Yeah. Eller måske kunne den arbejde sammen med din telefon, sådan at når en ny enhed forbinder til dit netværk derhjemme, så får du en besked på telefonen, som du allerede har et smart display på, kan mm. sige. Jamen, ja. jeg kunne godt tænke mig en løsning, der ikke nødvendigvis forbinder sig ud på internettet, eller skal tale med nogle ja, ting, du har, klar. som er forbundet ud på internettet. Det er ja. sådan lidt... Dilemmaer. skal man så opfinde en ny enhed og, ja. og få endnu mere skrammel ind i sit hjem, der skal jeg opdateres <laughs> og patches, eller, eller kan man bruge noget af det, man har, der er koblet på nettet? Ja. Mm. Hvis vi skal prøve sådan her afslutningsvis og snakke lidt om, hvad, hvad skulle der til for, at du hoppede på det her? Øh, så kan vi jo starte med sikkerheden. Hvor, hvor sikkert skulle det være, eller kan det blive sikkert nok til, at du vil have de her smarte produkter ind i dit hjem? Jamen, jeg, synes, jeg synes, det der er der ting, vi har talt om, hvor man forskellige ting er ordentligt. Det synes jeg er en rigtig god start. Men så tænker jeg, at der skal simpelthen være noget mere komfort i det. det skal, der skal være en reel gevinst i det, før det er noget, jeg vil bruge min tid på. Og har du en idé om, hvad den reelle gevinst kunne være, eller er det op til producenterne at finde på? <laughs> jeg tænker, at det, det må vi se i fremtiden, om det opstår. Den helt rigtige nuance er farvet lys. <laughs> <Præcis>. <laughs> så er vi der. <laughs> Jens Møber Pedersen, tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet. Tak, fordi du måtte komme. Nu har vi snakket om sikkerheden i vores smarte hjem, og vi har snakket lidt om vores private data, og nu skal vi snakke om, hvor langt vi kan gå med det smarte hjem. Og øh, derfor så kan vi sige velkommen til David McNally. Tak for have. Du er smart home-entusiast, kan vi godt sige, ikke? Jo, det passer meget godt. Du og har også en blog, og det var sådan, jeg kom til at tænke på, at jeg gerne ville have dig med i programmet. Du har en blog, der hedder Mette siger nej, og lad os bare starte der. Hvad er det Mette siger nej til? Altså indledningsvis, der, der sagde hun nej til, øh, til det meste, fordi hun ikke sådan helt kunne forstå min interesse for det. I dag siger hun nok nej til en hel del mindre, øh, men, men det, hun siger nej til, det er øh, dumme løsninger, ikke så altså brugervenlige løsninger og ting, hvor der skal en manual på bordet, før man forstår, hvad, hvad man skal bruge det til. Og de her løsninger, var det, var det sådan over en bred kamp, eller var det sær særligt omkring det smarte hjem? Det, det, hvis du spørger hende, så er det nok over en bred kamp. Jeg vil sige, det naturligvis er begrænset til til det smarte hjem, okay. men, men det er nok lidt det der med, at jeg er god til at gå i gang med, med spændende projekter, og så øh, tænker jeg, at nu er det godt nok, og så videre til den næste. Mm. Og med det er <laughs> altså en, der heldig, uheldig nok til at bo sammen med dig. Ja, lige ja. præcis. Jeg har valgt at investere et hus sammen med mig, og, mm. og, og ja, dermed har fået hele glæden af <laughs> det hele. <laughs> ja. Æ, nu er det jo det smarte hjem og hus, vi snakker om her, dag jeg ikke fortælle os om, hvad er det for et hus, og hvordan at, gik du i gang med at gøre det smart? Jo, men det, det er sådan en typisk parcelhusvilla fra 69, som, som vi købte for fem år siden. Og så startede det egentlig ret enkelt ud med, at vi havde en carport eller en garage med en port, som skulle åbnes. Og der var en enkelt fjernbetjening til, og jeg tænkte, at det var lidt skrøbeligt, at der kun var en fjernbetjening til, så jeg ville egentlig gerne have et par stykker. Og så undersøgte jeg det og fandt ud af, at en ny fjernbetjening koster 450 kroner, noget af den stil. Og det tænkte jeg, at det måtte kunne gøres bedre og billigere for noget, der var relativt enkelt. Og så fandt jeg et eller andet smart lille relæ, der kunne kobles på og, og styres via telefonen. Og det kostede 100 kroner at få det sat op og i gang. Og så tænkte jeg, at det var, det var en god start. Nu kan jeg godt tænke mig at vide, om garagen er åben. Så nu skal jeg have en sensor på, der kan fortælle mig, om jeg har glemt at lukke den. Og så øh, byggede det lidt videre til, at så skulle jeg have sådan en, en smart home hub, som kunne tale med min telefon og tale med sensorer og sådan noget. Og så var det ligesom startskuddet til det, der i dag er... Ja, plus 80 forskellige typer enheder i vores hjem, <laughs> som kan det alt muligt forskelligt. Okay, og jeg, jeg synes, jeg er sådan med på vognen, og jeg har måske <laughs> en, en, en 6-7 stykker, men okay. Ah, <laughs> ja, men det, det, ja, det griber om sig stille og ordentligt. Og hvordan er livet så i det smarte hjem? Jamen, øh, hvis du spørger mig, så synes jeg naturligvis, det er blevet markant smartere. Hvis du spørger min kæreste med det, så er det nok ligesom det plejer at være. Og det, det er sådan i virkeligheden nok omdrejningspunktet, det jeg mener er det smarte hjem, at det sådan lidt, det passer sig selv øh, langt hen ad vejen, man tænker ikke for meget over det, og det virker egentlig som, som forventet, men det sparer lidt energi, og, og sparer irritationsmomenter, og, og minder også om ting og sådan noget. Øhm, for eksempel så, når vi åbner vinduerne om morgenen for at få luft ud efter natten, så, så minder den os om 20 minutter senere, at vinduerne er stået på de respektive værelser. Mm. Øhm, og hvis vi forlader huset og har glemt at lukke et vindue og slår alarm til, så får vi besked om, at vi har glemt at lukke et vindue og når jeg går i seng hver aften, så aktiverer jeg sådan en lille kontakt, som så tjekker, om garagen er lukket, og får den låst, og opvaskemaskinen er sluttet til og så videre, og så øh, får jeg så besked om, at, øh, at, at der er noget, der skal gøres, inden jeg længer til at sove. Så øhm, ja. det er sådan detaljer i virkeligheden, men, og så selvfølgelig lys, der tænder sig selv, de steder, hvor det giver mening, og varme der skruer ned, når vi tager hjemmefra, og tændt igen, når vi kommer hjem og sådan noget, så... Øhm, Ja, alligevel også rimelig mange parametre, altså så vi er i, i garagen, vi er i soveværelset, og opvaskemaskinen, nævnt og alle ja. vinduer. Ja, okay. Jeg kan godt se, hvordan det, det hurtigt kan blive til, <laughs> hvordan det hurtigt kan blive til mange enheder. Lige præcis. Har du så, når, når du så ligger og skal sove, og der er gået 20 minutter, og du tænker, har jeg låst hovedet døren? Tænker du så i stedet for, har nu trykket på knappen? <laughs> jeg tror faktisk ikke, det løs mig at, at gå i seng, uden at få tryk på knappen. Mm. Øhm, men, men ja, altså, og så griber jeg telefonen og, og trykker vi er den i stedet for. Det kan jeg også og så øh, ja, den, knappen sidder på vores badeværelse i det skab hvor tandbørsterne står, så den er meget øh, nem at blive mindet om. Ja, du skal jeg lige huske at trykke på det her. <laughs> Mindre ansvar. man glemmer tandbørstener. <laughs> ja, præcis. Lige præcis. Hvis, hvis du skulle fremhæve en sådan yndlingsgadget i dit smarte hjem, hvad, hvad skulle det så være eller en sådan rutine eller opsætning eller hvad vi skal kalde det? Jamen jeg tror egentlig, at de, de her ting, der er langt hen ad vejen, passer sig selv. Altså, øh, vi har sådan en fordelingsgang, som giver igennem altså til bladværelser og, og stue og stuer osv., som vi går igennem mange, mange gange i løbet af dagen. Og der tænder og slukker lys af sig selv, og det tænder på sådan det rigtige niveau. Øh, hvis vi går ud om natten, så tænder det man kan være dæmpet ind i, i dagstid, og det tænder ikke, hvis der er for meget, altså hvis der er dagslys udenfor og sådan. Så, så de her sådan, små ting, der passer sig selv og bare fungerer, øh, er sindssygt rar synes jeg personligt, øhm, fordi så skal man ikke gå og huske at slukke tænden, eller gå igennem en mørk gang, og sådan noget. Øhm, og vi ved også, ligesom, at hvis børnene skal op med om natten ud af tis, så er der også, så kommer der også matisk lys til, til, til den tur. Øhm, så alt, hvad der passer sig selv, synes jeg egentlig er det rareste. Nu siger du, at dit hus er fra 69, ikke? Jo. Det er sådan også cirka der er omkring mit hus, fra måske en lille smule ældre, men øh, er, er det her ting, du har så har kunnet gøre, uden at skulle grave alt for meget rundt i dine øh, din vægge og så videre? Ja, altså, nogle af har jeg haft elektriker på til at erstatte et, et, noget dumt med noget smartere. Øhm, andre steder, der har jeg bare sat de her typiske hue-kontakter op på væggen, og så ser det ikke så pænt ud, men, men det virker. Øhm, og sådan noget som sådan noget de er bare rent batteridriven op i loft og, væg, og sådan noget, hvor det lige passer. Så, øh, så det, det er meget lidt, hvor jeg egentlig har haft brug for at have nogen udenfor til at, at gøre noget. Men det er så også, fordi jeg har valgt at leve med de her ikke-så-pæne Hue-kontakter i stedet for at få en elektriker til at skifte til noget, der er pænere at se på. Mm. Det, det er faktisk også en af de, de ting, jeg har derhjemme. Jeg, jeg har jo de her smarte lys, og så har jeg også skruet, du, du siger Hue, som er et mærke, ligesom ja. altså det Philips' mm. udgave af det smarte hjemme, ikke? og jeg har så Ikeas udgave af det. Og det er også det her med, at så sidder der en kontakt ved siden af, ja, af kontakten. Ja. Og, og der er, der er en lidt forvirring i det der. Ikke? Hvis man ikke blænder den rigtige I går så en, kontakt, så kan man slukke for den, og så er strøm jo afbrudt, så kan man ikke tænde og slukke for sin smarte lamper, så er de der ikke strøm <laughs> til dem. Hva, har, du, har du blændet kontakterne ved siden af? Nej, ikke endnu. Men, men jeg, har, jeg har lige fundet nogle, øh, nogle produkter, som jeg faktisk har fået lov til at teste netop til Blokken, øhm, som, som kan erstatte de her almindelige FUGA-kontakter med noget, der er pænt at se på, om man passer i designet, og så taler man den her smart home-hop, jeg har. Øhm, så det bliver nok løsningen på, at jeg man fjerner de her store HUE-kontakter og så får skruet fuga ud og, og sætter noget andet i. Og så er jeg så heldig, at jeg via blokken har fået kontakt med en elektriker i Odenseområdet, som hjælper mig, når jeg har behov for det, så det gør det også lidt nemmere. Han er også interesseret i smart home setups, så ham kan jeg invitere forbi, hvis der er behov for det. Det første skridt til et smart hjem, det er at starte blok, og så få Nu har vi lige hørt tale om sikkerhed. Er det noget, du har overvejet, hvad du har åbnet for indgangen til dit hjem med alle det her forbindning? Ja, ja, i høj grad, øhm, og, og det er med i alle vurderinger af de produkter, jeg køber hjem og, og sætter op, øhm, hvordan det hænger sammen netop sikkerhedsmæssigt. Der, der er mange spændende historier om, om ting, og der lige pludselig er stået mere åben end man forventede, mm -hmm. og nogen har kun se noget, som man ikke håbede, de kunne. Og sådan noget. Det, det vil jeg meget, meget gerne undgå. Øhm, det bliver lige også sværere at forsvare over for middag, at, at det, det er en god idé, hvis man lige pludselig hvis der kan blive, øh, ting kan blive skudt ned. Øh, sådan ret sikkerhedsmæssigt. Så, ja. så, så hvad er rutinen går du rundt, og, og opdaterer alle øh, tingens øh, styresystemversioner, eller har du. Øh, øh, et sted, der er åbnet, og så er det det, du sørger for at holde styr på, eller hvad er rutinen? Jamen, det er lidt en kombination af det i virkeligheden. Jeg har ligesom en, en vej ind øh, via vores normale netforbindelse, hvor der er visse ting, der er åbne, og resten er lukket så meget ned som muligt, og så sørger jeg netop også for at, at lave firmware-opdateringer, hvor, ja, hvor det kan lade sig gøre. Øhm, og så vælger jeg sådan typisk, når jeg køber produkter hjem, så vælger jeg dem måske lidt naivt fra, fra de store producenter. Altså, det, der skal ikke for mange kinaprodukter inden for dørene, selvom de er jo alle sammen produceret i Kina i sidste ende, men der er sidste, har besluttet, hvilken type software, der skal ovenpå. Og det skal gerne være nogle af de store, anerkendte virksomheder, i stedet for, øh, for de mindre, så stoler jeg mere på det. Jeg ville for eksempel ikke være tryg ved at købe et, et tilfældigt øh, overvågningskamera hjem fra Kina og sætte det op på netværket. Det ville jeg ikke stole på, var sikkert nok øh, til at forhindre problemer. Og, så der vil jeg have store producenter. Og, og bare lige for at slå fast, altså, tanken bag det, eller årsagen til, at det kan være en god idé, det er, at de har meget mere på spil, de her store producenter. Så, så hvis det er et, et, øh, altså sådan et, u, et umærke er det jo nærmest, hvis man køber nogle af de billigste produkter øh, ude fra Kina, så, øh, så er det ligegyldigt om, øh, for dem. De har ikke et renommé, som, som kan gå fløjten, men hvis det nu var Philips eller, øh, eller Google eller et eller andet kæmpe firma, så, øh, så vil deres brand lide en masse skader. Der kom skandaler, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så tænker jeg også, at de har også økonomien til at få, få lavet en revision på de systemer, de bygger, og ligesom kan understøtte, at de rent faktisk... Øh, har gjort tingene fornuftigt, hvor man kan sige, at de her små kinesiske producenter, jamen hvis, hvis de har et sikkerhedsproblem, så lukker de den lille virksomhed, så åbner de ny, med, med et nyt brain på, men får det produceret samme sted, og så er resultatet det samme. Ja, så, så håbet er, at de store netop, som du siger, har, har mere taber, og dermed så har de bedre styr på tingene. Mm -hmm. Jeg har sådan to dogmer, eller benspænd, eller hvad vi skal kalde det, i min øh, sådan filosofi omkring det smarte hjem. Mm -hmm. <laughs> og øh, den første, det er, at der skal, være et, der skal enten være et konkret problem, som skal løses. Så det kunne fx være, hvis jeg skal bruge en ekstra remote til garageporten, som du fortalte om tidligere, så er det et konkret problem. Det er noget, jeg går over i, bliver taget over i hverdagen. Det er ikke nok, at det skal være, at jeg godt kunne tænke mig farvelys i stedet for almindelig lys, for det, det er er for småting. Ja. Så det er det ene. Eller også, så skal det være et helt vildt avanceret, Øh, sådan nørdeprojekt. Altså, så skal det virkelig være noget, som, som får mig selv til at gå bagover, hver gang jeg aktiverer det. Mm. Øh, og, og sådan, øh, altså, så, så skal det være noget, som, som ja, slår benene væk under, <laughs> under mig selv og, og alle, der kommer ind og, og ser det og hører om det. Har du nogen benspænd, eller, øh, eller har du en anden tilgang til det? Jamen i grund, grund er der den tilgangsvinkel, der hedder, at det skal gerne være, være mættevenligt og gæstevenligt. Altså det skal være noget, hvor, øh, hvor der skal så lidt forklaring til som muligt i forhold til, hvordan tingene fungerer. Øh, når vi har vores rengøgningstem, der kommer en gang om ugen og, og skal ind i huset, så skal hun gerne vide, hvad hun skal trykke på for at tænde lyset, i stedet for at der ligesom skal følge en, en manual med til huset, før man kommer ind ad døren. Og så skal det, altså, så skal det gerne være, det skal være funktionelt, øh, den her med, at, at det skal løse et problem, der er jeg helt enig, men, men jeg tænker et eller andet sted, at alle de her problemer, vi løser, det er jo helt klart ilandsproblemer i stedet for ulandsproblemer. Altså, det er sådan noget med, at jeg er kommet til at gå i seng, uden at have tændt opvaskemaskinen, og så har vi sgu, øh, hvad hedder det, have opvaskstundet på køkkenbordet, mens den har kørt morgenen efter. Mm -hmm. Og det her irriteret mig nok til, at jeg har sat en strømmåler på, på opvaskemaskinen, så jeg kan få en besked, hvis den ikke er tændt, når jeg går i seng. <laughs> øhm, så det er sådan nogle, nogle virkelig, som sagt, Ilandsproblemer. Men, men det er netop med at det skal løse et problem enten for mig eller for, for familien som helhed. Er du så øh, tilfreds med, hvor det lille hjem er nu, og hvad måske drømmer du om i fremtiden? Ja, altså jeg, jeg synes faktisk, det er en, en rar præmis, det her at have med, at, at det skal kunne bruges af andre, og det skal give mening, og der skal ikke være behov for en manual, Fordi det gør, at hvis jeg får en god idé, så sætter jeg mig ned og bygger den og tester den selv, før jeg ligesom præsenterer den som, som en fast del af hjemmet. Øhm, så det sikrer, at, at kvalitetsniveauet bliver måske en my højere, end det ellers ville have blevet, hvis jeg bare kunne køre det hovedløst selv. Øhm, så det er egentlig, efterhånden tror jeg, jeg er der, hvor, hvor jeg er sådan meget tilfreds med, med funktionerne som helhed. Der er stadigvæk ting, der kunne forbedres, helt klart, men altså det er sådan noget med, med noget sensorkvalitet, hvor jeg gerne vil købe noget andet, som, som måske reagerer hurtigere eller, eller bedre. Øhm, så det er sådan... Udvidelsen af det. Så vil jeg gerne have en, en smart dørklokke på, og sådan noget, men det er også altså ting, der absolut er Lad sig gøre lige, det er jo ikke sådan, øh, ja, de store løsninger, hvor det hele skal bygges op fra bunden af igen. <laughs> um. Hvis du nu skulle gå med på mit benspænd nummer to, altså det her mm -hmm. med at lave et øh, fuldstændig sindssygt system, som, øh, som bare kunne noget, som var ekstraordinært og, og, mm. og var vildt fedt, øh, der har jeg jo googlet sådan lidt rundt selvfølgelig jeg siddet og set på YouTube, som man jo gør, og noget af det, der, der slog mig som noget det, der kunne være allerfedest, det var at kunne trykke på en knap, og så ligesom have en helt sådan gamer stemning. Nu er jeg lidt fascineret af computerspil for tiden, så, så have, lad sådan en gamer automatiseringsdyne sænke sig over mig, ikke? og du ved, få farvet lys og lys bag skærmen, og få, man kan jo få sådan nogle digitale billedrammer, og så selvfølgelig få, få billeder af, af mine yndlingsspil frem på de her billedrammer, og sådan på den måde have en en sådan transformering af, af, af rummet, som jo bare er selvfølgelig er et helt vildt kedeligt kontor i mit hus, men, men at kunne transformere det her rum øh, ved, hjælp af, eller ved at trykke på en knap, sådan som så man siger, okay, nu er det et kedeligt kontor, nu trykker jeg på den her knap, og så er det bare gamer, øh, gamer den, ikke? Altså, øh, er der noget der, som, som ligesom er sådan en, okay, men i, i en vild verden, hvor, øh, hvor jeg lige havde 60 ekstra kvadratmeter, så ville jeg gøre sådan og sådan, er der, er der nogle af de der sådan lidt skøre, øh, men, men fascinerende sådan, tanker, du har? Jeg tror i virkeligheden, problemet er, at, at gamer, den, jeg har lavet min egen version af det, som lige bare er en scene i vores stue, som netop dæmper lys og tænder de rigtige lamper og sådan noget, så når jeg gerne vil, vil spille Playstation en senere aften, så kan jeg en senere, og så, så passer det ligesom stemningsmæssigt til at spille. Det er ikke med farvede pærer og, og de store fine rammer og alt muligt andet, men det er sådan den, den enkelte version af det, og det er måske der udfordring at når man når dertil, hvor, hvor man kan de her ting, så jeg, jeg har sådan netop gået brainet meget på, jamen i min verden er vi der i dag, hvor vi har smarte hjem, men vi har ikke intelligente hjem. Intelligente hjem, de udfører opgaverne for os, uden at vi behøver at gøre noget nævneværdigt til. Og det inkluderer sådan set også rent faktisk at lave programmeringen af de her scener her, så, så det intelligente hjem genkender ligesom, hvad vi gør i forskellige situationer og ved forskellige stemninger, og så gør det det for os. Og det er sådan den, den forkrumede løsning, jeg godt kunne tænke mig at se, men det kræver at de jo, får, at man får alle de store producenter med på at lave den her type ting, og bruge al den data, de har til rådighed til at bygge det. Så jeg tror, man maler sig ind i, i et hjørne i virkeligheden i forhold til drømmene, når man... Oh, kan det. Man kan se, at det kan sagtens løses på den her måde, men, men i min optik har det så ikke været vigtigt nok til at gøre det, så, så, så hvad hedder det, det her med at have, have ideen om, jamen huset burde gøre det for mig, for mig, uden at jeg behøver at gøre det, det er mm. sådan der, hvor jeg gerne vil hen til. Altså vores, vores varmestyring kan det lidt i forvejen, men, men belysning og sådan noget, det er jo stadigvæk noget, hvor vi aktiverer det semi-manuelt eller jeg ligesom definerer, jamen det her, der situation, når vi spiser, så skal vi have de her pære tændt og den her radiostation kørende og så videre. Så øhm, så det er stadigvæk mig, der træffer beslutningen, og jeg vil gerne hen til, at hjemmet træffer for beslutningen for mig. I sidste ende. Det, det, ja, øv. <laughs> ja, men, men det er selvfølgelig... Jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig godt følge, hvad du siger, at vi skal gå fra noget, som er smart, til noget, som er intelligent, altså og som en, en, nogle omgivelser, som lærer selv af vores mønstre og vores øh, aktiviteter igennem, igennem en dag, og det kræver selvfølgelig også, at de skal have mere data, og det data ja. skal vi sikre, og alt det der, som vi har snakket om. Ja, øhm, det minder mig om, jeg, jeg så et foredrag på et tidspunkt øh, med amerikanerne, der hedder Chris Dancy, som er sådan en, der virkelig bare tracker sig selv. Han, han kalder sig selv det mest forbundne menneske på jorden og måler en masse ting på sig selv. Skridt og temperatur hele tiden og hvad han indtager, alle de her ting. Mm. Men han fortalte om noget lignende, som er, som er et system, der kender øh, konteksten og målet for de aktiviteter, der foregår. Så lad os sige, at du har hjemmekontor og skal have et eller andet møde. Så kommer der nogle øh, klienter ind i kontoret, og, øh, og I sidder der og snakker. Hvordan reagerer rummet, når der er et forretningsmøde? Hvad skal være, hvad skal være stemningen? Ikke? Altså skal der fx være lidt koldt, sådan så, så det, man forhandler pris med, sidder og har det lidt, er lidt skidt tilpas, <laughs> eller helt enormt varmt? Eller, og det samme, hvis man sidder og har en hyggelig familie med dig. Hvad, så, hvad, er, hvad er målet for, for den? Ikke? Og hvordan kan omgivelserne hjælpe med at bringe en frem mod målet? Er det sådan noget, der lyder lidt i stil med det, med det du siger der? Ja, det tænker jeg netop. Altså, det, det er jo i bund og grund det her med at kunne identificere mønstre og kunne identificere øh, outliers i forhold til de mønstre og så ligesom træffe beslutninger på basis af det. Fordi igen, hvis, jeg, hvis, hvis systemet lærer, at når vi står op om morgenen, så tænder vi fra den her generatorstation og de her specifikke pærer osv., så, så skal det også vide, at hvis vi stopper to timer tidligere end en dag, fordi den ene af os skal nå et fly, men andre sover videre så skal det jo også vide, at det så ikke skal tænde radiostationen, og måske skal tænde lyset mere dæmpet, og, og alle de her. Altså, det er sådan sådan er det, hvor det netop er alt det data, der er til rådighed, der skal bruges til at træffe fornuftige beslutninger, der giver mening. Jeg har jo en, jeg har en, en iPhone og et Apple Watch, og den, den, den har jeg sat til det, der hedder bedtime reminders, eller sådan noget lignende. Mm -hmm. I hvert fald så om morgenen, så har jeg et vækordt der altid ringer på det samme tidspunkt. Og hvis jeg så, øh, nu har jeg jo tre små børn, så når jeg ofte står tidligere op end det vækord, det jeg egentlig er sat til, så spørger den faktisk selv, om, om den skal slå væk ud fra. Fordi den kan mærke, at nu er jeg i bevægelse. Ja, præcis. Ja. Æ, og jeg så også, at øh, til, i deres nye version, Apple, af, der kommer det, der hedder Fitness Plus, som også selv... Øh, øh, hvad skal man sige, opdager, at nu er du faktisk i gang med noget øh, træning af en eller anden art, og så starter den så selv den workout session på uret, sådan at den tracker de rigtige ting osv. Og, ja. øh, og, og det er også det, faktisk det, du siger med det skal være automatisk, det er også noget af det, der øh, faktisk måske i sidste ende har overtalt mig til, at det med et smart hjem er en god idé. Min god ven Peter, da jeg, han havde hørt sidste uges program, hvor jeg var skeptisk, nævne, at selvfølgelig skal termostaten være automatisk, fordi den ved jo meget bedre, hvad temperatur der er i huset. Altså, hvordan den skal skrue op og ned for at få den rigtige temperatur og få det mest miljø og økonomi rigtigt, kan man sige. Præcis. Og jeg har jo faktisk på min telefon nogle shortcuts, som de hedder, nogle genveje, som gør en masse ting. De kunne sådan set lige så godt være forbundet til mine lamper og sætte den rigtige belysning, som jeg kører, når jeg går i seng. Ligesom du selv har en knap, ude på badværelset så har den så på min telefon, som sætter den på grund ned for lyset, du ved. så nogle ting, sådan at den er mere nattevenlig. Ja. Og der er også mange ting, jeg kører, når jeg skal til at putte børn. Æ, og dem foreslår den selv på de rigtige tidspunkter, faktisk. Så der ja. har den jo så lært, at jeg gør de der ting typisk omkring de der tidspunkter. Lige præcis. Og det, det er der, hvor det begynder i rigtig god mening, når den lærer mønstrene og, og foreslår. Og det gør, hvad hedder det, Google gør det også. De... de trackeren min tur til at fra arbejde og minder mig om, jamen, hvis du skal møde på det her givende tidspunkt på det her sted, så skal du sted på det her givende tidspunkt for ja. at kunne nå det i forhold til uh, trafik og så videre. Og så, så det er det, at, at systemerne lærer ligesom mere og mere. Nu så er jeg en, en, der var nogen, der snakkede om, jeg ved ikke, om en faktisk blev endeligt implementeret, men en udvidelse til Apple Watch, der registrerer, når du vaskede hænder, øh, ja. og så kunne man dig om netop i, i coronatid og, <laughs> og huske at vaske hænder noget hyppigere. Mm. Øhm, så det er det her med, at softwaren ligesom bliver klogere på basis af, af vores handlinger og vores omgivelser. Det er helt rart. I min optik, den står for grummet løsning. Og der kan man sige, så Apple, de er noget noget til, hvor de bare foreslår, at du gør tingene. Så ja, der ender ja. du ikke i at gøre noget forkert, fordi det er altid kun et forslag om, at, <laughs> at tænde for <laughs> Og det er det, at de, de tager ikke blive for i det. De vil netop gerne give dig muligheden, men ikke uh, træffe beslutningen for dig. Ja, for de ved jo ikke, at du... I morgen skal jeg op to timer før, og, Ej, og til konference, eller hvad nu. Nej, ja. men omvendt, det burde de måske vide et eller andet sted. Ja, ja det har altså, af data, de har ja. tåret altså, så burde de jo kunne se i din indbakke, at du har fået en bekræftelse fra en given konference, osv. Jamen, det er nok det, du skal til. Så derfor ja. giver det mening at stå to timer tidligere op. De kan simpelthen mærke det på blodtrykket. <laughs> ja, <laughs> så præcis. Lige præcis. Der er noget undervejs. Det var de forkromede løsninger. Hvis vi skal løbe hele vejen rundt, er der så et råd, David, som du vil give i forhold til, hvis man skal i gang med det her, hvis man sidder derude og bliver sulten og, og tænker, at man godt kunne tænke sig at gøre sit liv lidt smartere eller sit hjem lidt smartere, hvad er, så, hvad er det første, man skal købe, eller hvad er det, hvilket, hvilket mindset skal man ligesom være i? Jamen, jeg tænker egentlig, at, at, at wife acceptance factor, WAF, er, er relevant at have med i det, altså omgivelserne omkring en skal være med på ideen, og så er det gode ved de her setups, at det kan startes i det små, og så kan man finde ud af, at det fungerer som, som man ønsker, og der er nogle fordele i det, og så kan man udvide stille og roligt, så, så find det første punkt, man gerne vil udvide med, hvis det er sådan noget, hvor man gerne vil spare noget energi, for eksempel, så giver det måske mening at kigge på smarte termostater. Og når man så ligesom har dokumenteret, jamen, den her investering, den kan rent faktisk komme lidt hjem, og der er mere komfortabelt i vores hus, og så videre, så er, det, så er næste skridt det nemmere i forhold til at sige, at så vil vi gerne have nogle smarte pære på, og, og så videre. Og det kan der der alt sammen udvides stille og roligt. Det behøver ikke at være en gigantisk investering med det samme. Man kan sagtens købe en Philips Hue startpakke og så ligesom køre på med det og, og få noget bevis for, at det her, det, det er noget, vi kan finde ud at bruge, og noget, vi gider at bruge fremadrettet også. Og så skal man selvfølgelig læse din blog, som ja, hed, med det siger nej, ikke? Præcis. David Magnali, tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet. Tak skal du have. Så tror jeg, at vi kom nogenlunde hele vejen rundt om det smarte hjem. Ikke Rundtidigt. det intelligente hjem, nødvendigvis, men det smarte hjem i ja. hvert fald. Er du ved at skulle investere så, ikke? Ja, jeg tror måske, jeg skal til at åbne lidt op for øh, muligheden. Det lyder da meget smart. Jeg kunne også godt tænke mig sådan en gamer-rum. Lyset skal jo passe til alle de RGB-lys, jeg har inde i min PC. Inde i din PC. <laughs> Hvis du sidder derude, kære lytter, og har forslag til, hvad Mikkel skal putte i sin computer, eller ja. en anden form for feedback til kortsluttede, så kan du sende mail ind på eller du kan skrive på Twitter med hashtagget #kortsluttet, og så finder vi det. Linkstal til alt det, vi taler om i programmet, dem kan du finde på kortsluttet.dk. Programmet er ved at være slut for i dag, desværre. Inden vi forlader jer helt, så skal vi sige, at den 3. oktober i Aalborg, der er der videnskabsmøde. Og til videnskabsmødet, der skal vi på scenen, ikke? Ja. Og vi skal snakke om repressioner. Ja. Vi skal også møde folk, der har en tusindårsfald. Sådan noget oldgammel teknologi, som burde være gået i stykker, men som alligevel bliver ved at overleve og løse en opgave. Og så skal vi snakke om sådan lidt mere filosofisk, hvordan vi knytter os til vores ting og vores gadgets. Det er den tredje i 10. i Aalborg. Tak fordi du lyttede til kortstudiet i dag. Vi lyttes ved næste uge.